Теодозія Зарівна, Солом'яний Вирій, Роман Журнал «Березіль», номери 5-6, 7-8 за 2001 рік Моїм батькам Стефанії Горбач та Петрові Зарівному присвячую Віват ТІВІ Віват Є дві речі, якими людина живе – спогади та ілюзії Перші мордують, другі тішать Нинішнім вона переймається тільки з примусу Ілюзії щось мусить збудити Хтось чи щось. Важливіше – хтось Але це якщо пощастить Їй давно не щастило, а останнім часом і поготів Тому залишалися спогади Мала на них ніч і дорогу вздовж безконечного муру, що відгородив світ химер від світу реального, а зараз прикривав її від вітру. Березень був таким самим ушуканцем, як і світ надовкола. Пригрів, зманив і кинув снігами. Брела ними до тієї вежі, що стрічала за всілякої погоди над містом і не давала загубитися. Вже більше, ніж півроку працювала як не на одну, то на іншу зірку, котра достеменно розумілася лише на грошах. Але не було ради. Її зняли з ефіру на День Незалежності. Якийсь академік у її програмі перед самісінькими виборами бовкнув, що нас не 52 мільйони, а 48, бо геноцид більший, ніж у 37-му. І на тому все скінчилося. Довідалася про це... У замкнутому просторі апаратної, де втративши часову орієнтацію, монтувала віднині вже не програму. Теоретично десь близько 20-ї, практично всі давно п'ють. Інженер довго дивився вовком, врешті щось там натиснув, і титрувальна машина зависла, вивершивши чергову серію її життя. Внизу у гранітному холі біля дошки оголошень стояли навпроти дві жінки – їх позаочі називали «золотими зубами України», очевидно, маючи на увазі не метали, не сліпучість фарфору, а їхню добірну міць, а також, дуже можливо, якусь іншу потаємну цноту. Досконале відлунювання побільшувало вигукувані слова, котрі час від часу заглушувала музика, що розривала поблизький бар. Завмерла в нерішучості на сходах, не хотіла з ними зустрічатися. «Що ви думаєте?» Вимахували довгими руками Перед самісіньким обличчям Розчервоніла ядзя Та нарікає Що вам заплатити Тметів Кучора Його партія не може? Такі гроші? Варто Що то багачів перебирати? А у вас? От я дурна на свою голову маю подяку Вони розлітаються в різні боки Взаємоображені, червоні, певні себе, не бажаючи остаточно перепсути собі свято свято, яке, щоправда, завжди з ними. Із ліфта висипається зграйка молодих і, як травневе птаство, лящачи на всі заставки, спурхує у двері. Тамара йде додому, наливає у кришталевий келишок барбовалу, трохи розбавивши водою, і стаючи перед дзеркалом, проголошує З днем народження свободу. Боутанка виходить гидка, аж нею трясе. Вперше, після кожноденного розбивання серця по виїздах і студіях, після багаторічного пхання каменя поперед себе, після читання продажної писанини по всіх газетках, стало їй добре. Купка чоловіків у побуті мальчиків виперла її за двері, навіть не сказавши слова. Тепер достеменно знає. Аби ні за чим не жаліти, треба, щоби тобі насипали стільки дусту, стільки ти вже не в силі з'їсти. Ото ще раз повторила, з днем народження свободу, і стала під душ, так як була, у платті з рожевими трояндочками, у перловому намисті. Вода стікала прохолодними ручаями, а вона чекала, аби змилося з неї почути. Зійшло погано приховане торжество тих, котрі залишалися. Вчора серпень, а нині вже березень, ще й тринадцяте.